radio radio situata scala davo davo davo radio situata e su scala veni tu cane di juor radio radio radio situata situata slem slem sti cisti radh i beshtani ju prezantoj liderin islamin e çështjes nga Hoxha Benesgoka si dominformin musliman www.dwm.it follow muslim picco radio radio sinta stali سمعن قلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور وما كان يسافع على عبد ارم ذات العماد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وسمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذو الاوتاد الذين طغوا في البلاد Faaakfaru fihëha al fesad Fasabë alayhim rambukë souta azab Inna rambukë la bil mirfad Neshe te luksik, nuk franon tu jetë modeste njerëzit e luksit nuk fanoj që jetë atyre tu dheheqët që pastur njëzëve të stafë njerëzit i hadihit dëmja lajnëtan wa jërmë lëkijanë ala in na aden kafaru rabbehum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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقالوا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 Falendrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, nga saj është i vetë mi ceni mëriton të falendrohet dhe as kush posti së mëriton adhurimin. Salamet, ton, e dërgojmë salavatët, selamet, pejgamberit tonë a rejtë selam, familës e ti të pasër, shokëve të ti të ndërshem dhe të gjithë musimanëve të cilet kanë barët islamin dhe në kohën tonë. Nëzër dhe motra, me lejoni në filim kjo përshëndeti, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Lusë Allahun d fuqin e ti absolute, me madhrin e ti të lartë, që të gjithëve të nambullon me falen e ti të gjërë, me rahmetin e ti të madhë, dhe kur do të dalim prej këti me zlisit e ilmit, prej këti të bimit, të kajrit, të, dalemi, të dalim me gjinohë të shlujëra, inshallah o tala. Duke mos hum burko të të vazhdojmë me pjesën e dytë, apo me pjesën e mbetur, të ngjëratës të temës tonë të cilën e kemi filluav javë, javën e kaluar shkaqet e shkatrimit të popujve ose zhdukjes së popujve javën që kaloi kemi folur për dy pika kanë mbeti edhe dy tjera ato dy pika për të cilat kemi diskutuar javën që kaloi kanë qenë se si për shkrunë kër ani popujte më hershem dhe shkaku kryesor pse shumica e popujve nuk e kanë pranu të vërtetën nuk i kanë pranu thirjet e pejgamberve i kanë refuzu ka qenë dhe të mashtrimi tëre ose të arriturat e tëre të asaj kohë që i kanë arrit i kanë gzu, i kanë marrë mendja që i kanë bo shumë të meqëm dhe kënë arritë me zbulu shumë gjera të rëndësishme, pikrisht kjo arritje, kjo gëzim, ose vetëma shtrimi të tjore, i ka boha ta dhe i ka shti mësën e pranud vërteten dhe me i refuzu thirit e pejgambarve të Allahu dhul Gjelal. Ndërsa përsonët e kanë me dy pikat e fundit, pika e tre të shkacet e shkatrimit popujve, të një do të fillojmë të nëmërojmë praktikisht disa prej këty në sebepeve që në në bosh shkak e Allah i ka shkatru popuj dhe pika e fundit do të përmendim ilaçin se cila është ajo rrugë e cila neve na mundson çtë parandalojm hidhrimin Allah, e Allahut, dënimin e tij, shkatrimin e ilaçin e kështu po filojmë, po filojmë me radhë. Po fillojm po fillojm me lejen e Allahut ul xhelal kur popujt tregojnë krenëç e kokëfort para krijusit bëhen mizor dhe shpërndojnë në tok, fesad e trazira, atëherë Allahu vendos më një herë me, me shpejtë dënimin dhe shkatrimin e atij populli, po shkak të kytyra tekeve të liga që i posedon një popull. Do të marr një shembull kuranor ku Allah subhanahu wa taala thotë: "E, e dëshmon" Kur flet për popullin e Adit, popullin e Iremit dhe popullin e Thamudit, ajetet të cilat vijnë prej surrës Fajr prej ajetit 6 deri në ajetin 14. Fatollahu subhanahu wa taala. Alam tara kayfa faala rabbuka bi Aad iramatha alimad allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad wa Thamuda alladhina jaabu as-sakhra bil wadi O fir'auna dhe l'autad, allëdhine taghau fil bilad, fa aktharu fihe l'fesad, fa sabba alejhim rabbuke sa u ta'adab, inë rabbeke le bil mirsad. A thuvallë, nuk pëjëshini ju, se qkave prajë zoti juaj me popullin e adit, e keni haru popullin e iremit, i cili kishte shtepi të larta, dhila të larta, pallate të larta të cilat aaj ishin futiçëm aaj kishin arid ky popull saqë Kurani thot elleti lum yukhlaq mithlha fil bilad nuk ka pas ndonjëre natkoh natkoh kur ka jetu ky popull popull më të fortë dhe më të përgatitur në tër botën saqë ky popull wa thamud alladhina jabu as-sahra bil wad e keniharu popullin e thamudit të cilët kanë qenë ashtë fort, sa që jo ndalë para një bjeshket madhe, para një kërshit madhe, dhe kur kanë dashët me e thyë dhe me e qelë rrug, e me kryuë me bo lëgina e kanë bo. Mija, mija vite, po këthejmi imbas. Ku kushtet kanë qenë në krasim me kohën ton, as primitive jo. Mirë po, Allah u ka pëfuqi, civilizim, qytetrim, ku e onë këta? Mu afiraun adhi lautadë, E keni haru Firaunin dhe u shtrit dhe ka zermat e ti në të fortifikume? Qka kanë bo këta qipoj përmendë Allah këta katër popuj? El edhin e tagau fil bilad. Shka ku pse Allah i ka shkatru këta, tash Allah o filon me i në mërushkaqet. Filon, mu të regun tokë mizor, kriminel, zulum qarë. Fë e fi, këtheru fiha lë fesad, edhe e përhapën dhe, shpeshtun, dhe e shpeshtun, shumë fesadin të tokë, gjdo pun të keqë dhe të ligë, e fleqen të tokën me pun të liga. Atëherë, ndërë er momenti, me ndërhyë Allahu, dhe me ardenimi Allahot, si shkak i devijimit të tëre, dhe thëtë Allahu, fasabba alejhim rabbu kësauta adhab, atëherë ndërë er momenti Allahot me goditë, me denimet të ndryshme dhe të lajlashme këta popuj. Inë në rabbe kelebil mirësad, mësharatja o Muhammed, mësharani ju o meti Muhammedit, se Allahu mbizatran, kontrolan, dhe shgonë gjda gjo, dhe gjda popull. Dhe shgimi dhe mbikëshyri Allahut nuk ndalet për asni qasë. Në kohën tonë, bashkohore, në këtë kohë në kompjuterit, në këtë kohë internetit, në këtë kohë e teknologjisë bashkohore, këçiat, shfrenimet çdo ditën më shumë rritet kapaciteti i tyre. Prandaj, kjo gjendje apo ky realitet e udhheq njerëzimin drejt çkafit, drejt shkatrimit. Ky realitet i hidhur me të gjitha krijtë këto që kanë arritë nuk e u dheqë njërzimin vëtëm se ma shpejt drejt shkatrimit dhe shdukjes e problemeve serioze. Të shqyqojmë se para kësoj mlejoni, para se me i përmendë mendimet e djetarve përëndimor, të ndalën pak të këto ajetet e surës fegjër, është më rëndësi, se ne do të përmendim argumente prej jo muslimanëve, do të përmendim argumente prej djetarëve të përrendimit, në hulumtimet dhe në analizat dhe në studimet e tëre që i kanë bo, pëse e në shkatru, filon, filon përëndëria, filon civilizimi, kanë qenë të fort, kanë qenë shumë, e kanë sëndu botën, pëse e në shkatru, fjidhëm ishtë të ndalëmi të këto ajetet, ajetet shumë të mirat, surës fegjërë. Allahu subhano d për popullën e Adit. I e dini popullën e Adit, në atë popullë Allah e ka dërguhudin, popullë kreneqë. Popullë që nuk ka dasht me ju degju, me i degju dhe me ju nënështru ligjeve të Allah. Pasaj, për popullën e iremit, komentatorët e kunanin të thënjë se popullën e iremit është në sencë të parte popullit Adit. është interesantë që Allah fletë pikrisht për këtë popullë se Asni Hera mahiret Natbot kur kanë jetuar ata, nuk është fjala për gjithmonë, mirë po Natbot nuk ka pas popull më të fortë. Sa Allah thot, "Läm yuhlaq mithlaha fil bilad." Asni popull nuk është kriju sikur se ata. Shumë të përgatitur, shumë të fortë, shumë kanë arit, shumë kanë mbri. Mirë po ku janë? Pastaj fole edhe për popullin e Thamudit ku Salih i alayhis salam ka qenë pejgamber. Pastaj për Firaunin. Edhe fuqit e tyre Mirë po Allah o të regonë se të gjithë këta kanë betë sot vetëm në librat historisë dhe ne mundëm me lezu biografit dhe jetin e tyre Mirë po ata sot jonë hije pluhon Nuk egzistojnë, kanë betë vetëm biseda për arsysë se kanë shpërnda dhe kanë përhatë fesadin tokë Allah subhanahu t'ala ta i ka dënu me dënimit lejlojshme të ndryshme dikon me erë e ndëni popull e ka dënu duke zbrit prej qelizit gurr në vend shtuë e kështu më radh shkaku i parë i shkatrimit të popujve që thamë do të përmendim vazhdimisht ko pas kohë dëmtor dietar dhe studiuës perëndimor qafira që ata kanë shkry libra dhe kanë kazu pëse Allah i ka shkatru këta popoj edhe kini kujdes ju njerëzit e kësa i kohë se edhe juve shkatruan si kurse në shkatru ata nëse ju i kini ato vese, ato punt liga edhe juve nuk kini garantë se kini mu shkatru si kurse popoj të meheshme. Shka kujpar që është shumë se bepi fort Allah ome shkatru një popull, një shëtri është përhapja e lakuritsis, prostitucionit, zinas dhe alkoholit. Një mëndimtar përëndimor i qujtur me emrin Arnold Tunejbi, unë e kërkoj falë e ndoshta në shqiptimin e emrëve, bëjnë dënilshim, dënigabim, për arsysë se unë e këtoj këm marë prej literaturës arabe, e ndodhë që ata arabt kanë bo, ajë cilë e ka marë këtë informat, ndodhë me e bo në dënilshim, mirë po prapë, po, po kërkoj falë e për arsysë se dikush mundet me edit nështa emrin e ti në original, dhe mundet me thonë. No. Këllutëm Arnall të nejbi, e cili ka shkru një liber, ku është mundu me e bon një studim, me analizu kulturat dhe civilizimet e mahershme. Parafërsisht jonë njëzet e një civilizime që kanë sundu në botë. Parafërsisht të gjithë djetartë pajtohen, të gjithë hulumtust pajtohen se në botë kanë egzistu parafërsisht njëzet e një civilizime, qytetrime, për andëri që është dështuji. Matë njohër atë jonë, ajo, civilizimi grekë, romakë, atë jenë përsinë, larkë, ashtu, ashtuqojë të rritë civilizimi arabë, e kështu me rabë. Disa për i këtë një civilizimeve kanë pas jetën e gjatë, kanë sundu me mija vite, disa matë shkurtë, 500 vite, disa ma shumë, kryesoria të gjitha këtojën të njohëra dhe jënë të mbushura libra, e historis ma biografit Çakand Dubois me civilizimet që kanë kalu Më ndimtari i L'Arcecur Malort përmend se historia numëron shkaqet e shkatrimit të civilizimeve Ky Chaveri thot shkaqet pse Allah i ka shkatërruar këto civiliz këta popull këta civilizime janë dalja e femrës nga shtëpia dhe largimi i themrës nga roli i saj si nën, është o më nëmësikë. Shkak se Allah ka shkatru popojt ma erëshëm është se dalja e themrës nga shtepia, është marë me obligime tjera, prokopot me pun tjera, largot për i roli të saj që nësor që e ka, e roli të saj është më konon, kështë shkak kryesor, pas taj përmend shkak unë tjetër, Përhapja e lakuricitës dhe si rezultat i kësaj vjen zinaja. Kur i një shoqëri përhapet lakuricitë, atëra ajo ja leçon rrugën kur vënis. Vazhdo të thotë kush ndalet të analizon mirë perandoritë e kaluara, shesë një prishkaqeve të shkatrimit është kjo dukuri, lakuricitë dhe kurvnia. Mirë po. Kjo dukuri Nuk ka qenë prezenteve të mte përandurit jo muslimane, po dhe të përandurit muslimane. Edhe gjatë kohë se hilafetit të muslimanve, se historia hilafetit muslimanve është plët 14 shekuj, të fillu për i dinastis e me vite, menjera mazdekis e bubekrit omerit othmanit alis, me fillimin e muavijes, është fillu, është kryu dinastia e me vite, që e ka sëndu botën islamen atë ko 123 vite, deri saja kanë marë pushtetin dinastia e rej Abasite, pas ta i këta në largu prej Bagdatit, se e ka marë pushtetin dinastia Abasite, kanë shkua e kanë formu shtetin islam në ndelus në spanin e sotëshme, dhe kanë vazhdu dinastinë të në, pas ta i ka vazhdu në Bagdat, në kërë qëndrë në shtetit islam, dinastia Abasite, dhe ka vazhdu pushtetin e islamit, u dheqenë Për 4 sheku i mëralë, pastaj ka pas disa përandorit vogla, kërë kanë marë për shtetin Shijat në Egypt, shteti i quajtur Fatimi, pikrësht në shekullin e 4. Pastaj mësë kësaj kanë fillu shumë të lashe qarjet që, brendshme, deri sa jën lejmru sel gjukët. Pastaj ka ardhë koha në shekullin e 7, për kanë më shpejtë në, të gjëriti, ardhja e mungallëve, tatarve, gjengiskanit, Holakos e kanë shkatru Pasta i ka kaluni për jullë teter Ata se lë gjukt Kanë jopë njërës të mlajnë Njërës reformator Si kurse Salahuddinël e jubi I cili ka kristare, i ka borë rezistence Fushatave të egra kryçtare Që gjdoherë e ju një njëzë dhe ju në dheqë Prej Vatikanit dhe papës Pasta i ka ndalë në shesh Për andurija Osmanë e Turqit Të cilët pëthuj se kanë qenë autoriteti më bindës dhe risa e kanë sundu botën për 5 shëjku i më radhë edhe ka ardhë dhe ka radhë për fundimisht hilafeti i muslimonve dhe sëtë mbetemi pa hilafet edhe gjatë kësa historiet shumë të pasur njona prej shkacheve pse kanë radhë për andurit ose halifet e caktume ka qenë zinaja dhe ghani tani do të bërmendim më rast prej muslimonve Nukorën kur në Bagdad kanë hyj tatartë Djingiskani ka qenë njëri prej komandantëve të Egër atë nkon njërmësmalit Egër shumë të poshtër, shumë të ulë Komandanti me emrin Hulako ka hyj në Bagdad kur ka hyj në Bagdad e ka marr Bagdadin e ka rrethu Bagdadin në at kohë, në at bot në shekullin e 7 të Hijreqetit Halife i musliman me Bagdad ka qenë një halife Me emnin Safi Juddin Dhe gjeni I qënë letër telegram Kretarit të Musulit Musulit është një qytet një rak I të ligjendit sot po me këtë emëm Në pjesën vëri jore Kushtëmisht tirakut I qënë letër kretarit musulit Thëtë kom dhe gju se Një këngëtar shumë i njohur në musul e ka qitë një kongë tre kësa pas qëfë me ndegju atë kongë me maqunë Bagdad atë këntarin e njohër albumin e ri ka qitë dëvek a Bagdati shkoj i rëthun Bagdati prej armigjve mirë po apo eshe virusin e brendshëm kur dhe bërtan shëqin e muslimonve edhe për qënë muslimon Allah është katron një amer pushtetin për arsys e kalon me hi virusat muslimon halife halife Me kurane me sënat, mirë, po virusi ka të përtu Allahu dhul gjelal Ligjet e ti kosmologike Nuk i të regojnë servilizem Kur kuj, asë musliman vësë ja u bojnë qepin Nëse do nimi etë si pasë rukë mësimeve të Allahot Allahu ju ndihman I thytë mësimeve të Allahot Allahu nuk ju ndihman Edhepse e një musliman Edhepse e keni kurane në prezencë me ju Allahu ju dënan Mirë, po e shë një gjendjen aktua, ra, Realitetin e hidhur Bagdati ka ra a e po a kërkonë muzikantin atë këntarin e njohor e së po i hanë pala për Bagdati nuk po i hanë pala për Bagdati pse ka ra Bagdati në dur të tatarve e dinë me, me, me, me djetër herë kemi përmen se kur kanë hitë tatarët në Bagdati Bagdati në të botë ka qenë krejtë qenda e qytetrimit në krejtë ruzullin të kësor qivilizimi me i madhin botë jo të muziman në, në të ko Evropa jo në këndë prapambetum Jumë konë shumë prapambetum, në të konë Bagdad, ka, Bagdad i ka qenë kreqendra e qytetrimit për këtë ruzullin toksor. Par ato dy, dy, dy, dy lumejt e njohër, Tigri dhe Ufrati e ka ndru në gjyrën njëni prej gjakut. 70.000 musliman prej ehlusunetit zjedhur i ka vra Holako në bashkëpunim në aliancë me rafi ditë me shia. Par ato dhe së dhe kësa i ditë një rakë, Shijat pikrështion ata cilet bojnë aleancë me okupatorin, i kanë fitu zjedet dhe në gjatë krejtë historisë, gjdo harë i kanë trahtu muslimantë dhe do t'i trahtojnë dhe në ditë kiametit dhe ata të cilet mendojnë se ka mundësirë a hapësirë, me pas mirë kuptim dhe ofrim me shijat, ata nuk e njohin ori e, realitetin dhe dëverteten që ka dëbaj me rafi ditë. Në atë kohë, Jënë bëhë se bëhë më u prejë 70.000 njërës të hlusunetit edhe njërës të zjedhur. Se në të botë, Bagdati për arsysi se daveti i sunetit i mëmahmedit i patë lëshu rojtë thevë dhe u bo qëndëra hlusunetit në botë. 70.000 musimën jënë prejë a i po e lypë kënktarin e një, një horë përët se pas ka qitë një kongë. Pasheni? Virus i brendshën. E këto fatke si është përseritën, edhe në kohë në sotit, fatke si është përseritën edhe në kohë në sotit. Mëndimtari i lartë përmendur, Arnold Tunejbi, thot, civilizimi përëndimor, thot, shumë shpejt do të shkatërohet, në gjohë, nga se tekne me të madhe konsumohet alkoholi. Ta shpo e përmend, edhe nishka këtjetën. Me të madhe konsumohet alkoholi, Andaj shumë shpejt do të shkatrohet kjo shoqëri e jona për shkak se sa më shumë tritet konsumimi dhe përhapi i alkoolit as më afër vjen momenti i shkatrimit të shoqërisë tonë. Shkaku dyt, i dytë që allo i shkatron popullt është kufri, muhimi i Allahut. Në sens këtu është shkaku i të gjitha shkatheve. Kjo është esenca. Çdo shkak tjetër mas kufrit është shkak anësor. Kufri, mosbesimi i Allahut Dhul Jelar, ashtu si kur sa Allahu dëshiron është shkaku kryesor pëse Allahu shkatran popoj qytetrim e shoqri e kështëmeral Shkaku i tret i shkatrimit popojve është luksi komoditeti i të prun Subhanallah Shunë më rëndësi Me vjetra herë Allahu e përment si shkak që Allahu ka shkatru popoj luksin që Kurani kësaj shprejje Kurani e përdor shprejjen të rëf. Lukësi të prumë, jonë të gjithëm lukës. Allahu Subhanahu Atala ka shkatru disa popoj përshkak se jonë të gjithëm lukës. Dhe gjënë i vlasën, sa është i rezikëshëm lukësi. Pikrisht, ata të cilët kanë qenë të gjithëm lukës, i kanë refuzu thirjet e pegamberve. Nuk i kanë pranu pegamber, për arsë se edhe një atë rastin kur Paria me që un mundun në Abisinë me qumun nafika më uprish, ju më nafika. Me qum njerz destruktivs atashën kon musliman, cafira, mushrikin. Me qum njerz destruktiv më uprish çerdhen muslimanëve që kpathën boh hijrat në Abisinë. Ju kujto çfarë pyetje i ka bëu mbreti i Abisinis Atnë delegum ve special ku shpëndjekat pejgamberën e ri që ka dal. Përgjigje ka qen njerzit e dobët dhe të varfër. Sot A, ah, e ko ka për i pejgamberi vërtet, se gjdoherë e pejgamber të vërtet i kanë pasu njërzit e varëfër edhe njërzit e dopt. Se njërzit e luksit nuk pranojnë me e tu jetë modeste, njërzit e luksit nuk pranojnë që jetë e atyre të dheqet si pas kërrizave të islamin dhe të shërjati. Par ata, Kurani të regonë se të parë të cilët i kanë refuzu thirit e pejgamberet, kanë qenë ata ma strafgjitë. Ata që në zhytën lukës dhe nuk i kanë pranu thiret e pegamere. Dhe gjeni një të regim dë bukur të Kur'anit, ku Kur'ani folë për popullin e sebe es. Populli sebe es ka qenë një popull që ka jetu një menin e sadëshëm. Një vend i qojtur sebe e, dhe Allah i ka mdejtë më një hojgjë në Arabi Saudite, i cili e ka vizitu këtë vend, thotë për shkrymin kuranor që ja ka bo, kurani këti vendi, e kompa drejt për drejt me syte mi, edhe ashtu si thotë kurani, me mija vite nuk ndryshan. Ashtu që shë thotë kurani për këtë vend. Të të gjojnë që ka thotë për këtë popull, ku Allah subhanu wa ta'la, ta fletë në surën sëbëa për këtë popull. Qoftallahu ul jelan ayat intro të katërt në surën 7a ila qalu mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun kur kanë ardhur pejgamberi i Allahut i kanë thirr miu për jetë thiresi Allahut ila qalu mutrafuha ata mas travgjit ata qilet kanë qenë dhritur në luks kan thon inna bima ursiltum bihi kafirun ata qilet kanë ardhur neve në atë rrethën në i mohimata i refuzojnë Nuk i besojnë, kush? Ata që kanë qenë dhjyto, lukës, ma së rafgjit, nuk kanë dashme i pranu thyrjet e thega merve a.s. Në piken tjetër do të në vjen ma gjërësisht populli sebes. Ta përmendim dhe një ajet tjetër ta vërtetojmë e ta dëshmojmë këtë se ata që dhe të gjënë dhjyto më lukës nuk e pranujnë dë vërteten, thotë Allah subhanu wa ta'la në surën Isra na jetin 16. Wa i dhe rëdhne n Fa fësë kufiha Fa haqqa alejha lkaulu Fa dëmërna ha të dëmira Thët Kër Allah dëshiran me shkatru një vendbanim Allah i ban që Banor të ati vendbanimit Gjitë në luks Fa fësë kufiha E njeri kër gjitët në luks Boat fësik Njeri kër gjitët në luks Luks e të anan Qoat pësh Ka kerin e mir Edhe mundot me një kërtë mirë me e mashtru një qikë shkretë që s'ka mendë se e këqyrë kerin atë e dhëtë ka me hypo në këtë qikën e i 2004 të së so këkëri e dhëtë unë e kom shpine mirë vilën e mirë të manë bazen Allah oplat kër Allah odo në me shkatru një vetë banim i bën banor të atina mu zhytë në luks e kër zhytë në luks fa fasa ku fiha fillojnë me bo faqe zileqe fa haqqa alejhi l'kaul e k është e drejt, me ardhë momenti Allah me godit dhe me edhenuat popull Fë dëmë mërnëha të dëmira E i bojmë helax Ardhë momenti me i bu helax Mëndjimlejt, kriminelt, mastravgjit Refuzojnë gjithë një pranimin e dëvërtetis Nga se, luksi e tyre ju ka vullos zemrat Dhe zemrat e tyre jonë të prangosura Vëzër të ndiruar Dashurien dhe i dunjas Luksi i furcon dhe i bon zemrat me qenë të ngurta edhe nuk i lejon zemrat me dhegju të vërteten me dhegju fjallë të akiretit një shambull praktik me vërtetu këto qëka po nëthojmë me fjallë të popullit dhe i tash folen pak po filozofojmë, kështë të mirë të podom tash me fjallë të popullit e merë një njeri, një jetën tonë për detshme asit që jon ma strafgji, luks uleshme ta, letoshta i biznisveni maj madhej Osht në gjendje me ty me bë mua mëbe 5 or, 6 or. Për çka do? Për mobila, për kere, për për sport. Në momentin ti kur vesh fillon me fol për vdekjen, ose për ahiretin, një minutë nuk dëgjon. Ose do të thot ta ndrojmë temën, ose thot shkom kohë vonova u çova. Edhe njëre, ullu me një herë. O lomenier i cili është i zhytur në luks, i cili është i habitur në as dunjas, i mashtruar, i vërbum. Letosht ai ku, kush do letosht? Boshi më i madi. Sa dush që më ndaj të më to kur të bën mohabet për mobilja, për patligjona, për kasreveca, sa dush në momentin kur fillon të më fol për dekën, për ahiretin. Onjëri që më vdek, onjëri që ka e për Allahin, onjëri sa të ka, e për, Allahin, ka e për Allah, u çova. E ka mërzia tutet. Kjo është ligji i Allahut. Para to shka krysor, pse Allah shkatron një popull, është kur njerëzit ose një shoqëri e caktuar zhytet, e zhytet në luks e lukës i lem pasoja të mdha Allah nëmbrof për i lukës luk i tepërt mm. Tha të laudhul gjelal në surën anëram ajetin 23 mm. lawla Tha lawla idhë gjaahum bësuna të dorru valakin kaset kulubuhum Tha të kështë me qene udhës kur të ju vjenë atyre dëmimi im ata të këhen dhe të pëndohen të kallahu mirë po kaset kulubuhum i kanë zemrat e ngurta Jo në boguri, e dhe mazdenimit allot, ato zemra nuk dojnë mjë këthi allot. E dhe mazdenimit, e dhe ovlazen, gjda respekt për dëshmor të kombit. Në veçanti për adem jasharin, i qëli vërjevë për një familjes me islem dhe me imon, i qëli karanë se gjda allot, jo si shugonat, e këta shugonat e malisheves, i cili rjedhë prej bacës shaban i cili ka qenë hoqë me i tepi i cili ka jetu se shkijet e ka nërëthu shpinë pikrësht ma sëfyrit kur ka dalë me marabdes në <të> mirë po për Allahun ju thëmë nuk kishte me pranua dhe mjashari faqeziloqet e këtune gomarve ton që thonë se kibla e shqiptarve është drimica a është Muhamedja jo ata jonë gomartë e malisheves Atprishtin e së Drenicës i njohim ne se pikërisht në Drenicë kemi qenë luftë. I njohim ne ata gomar. I njohim ne ata spekulanta. I njohim ne ata mashtrues të popullit. Të thënë nuk janë dëvojën të mirën. Ju do respekt për ta. Mir po, ne e vërteta është me shejt se çdokush për ne. Në momentin kur shkelen ligjet e shejta të Islamit, atëherë ne nuk tolerojmë edhe në nësafjara për Muhammedin, në thonë, sikur se Bubekri kur ka thonë, ata të cilët e kanë adhuru Muhammedin dherën këtë momente, le ta dinë se Muhammedin ka vdekë. E ata të cilët e kanë adhuru Allahun, Allah është i gjallë dhe nuk vdekë kur. Këto e në gjera të shenta, e gomartë e malisheves në kryme kërëtarin e sajë. Gomartë e malisheves, se pikrështion ata, ateista, ata dushmonat fesë që ashi çare kanë hab dëshmollok me kryetarin e Bashkisë Islame të Kosovës, ku nuk jekan ja jo fjalën kur kanë qenë viktimat ata dëmtë e matorantat malishevës kur diçën në Shqipëri, nuk ka pranuar me mar kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës fjalën dhe nuk ka leju. Ata janë gomar, sigurisht e pejgamberi sa do ta mshëlim se na hopnata me ata gomar. Pejgamberi sa me kujtojtai hadithin e madh jamë ne kalom. Mathalul munafiq mislu lhimar. Shembulli i munafikut O shembulli i gomarit, gomari i shkret nuk din pse është i lidhur, nuk din pse është i lëshum. Pikërisht ky hadith i pejgamberit e Hasan, ju përket dhe është i sakt për njerëzit e tillë. Andaj vllazën, shka kush më rrezikshan për shkatrimin e një populli është kur ai popull zhytet në luks dhe nuk e kujton Allahun. Hasan Basriu rahimahullah ju ka thënë banorëve të Irakut këtë fjalë. O banorët e Irakut, mosu mundoni më i parandalu dënimin e Allahut me durët dhe këmbët e juja, mirë po parandalimin e denimit të Allahut, bojëni me taube, me pendimin dhe këtimin e juj drejt Allahut, kështu parandalohen denimet dhe hindrimet Allahut, subhanahu wa tala. Vëzër dhe motra, Allahut e ka bo shkak të vetmin, për shi, për të gjitha begatit, për risk, për bëreqet, shkak u krysor, është istigëfari, kër njerëzit i drejtohën dhe kërkuin falje pre Allahut, Kjo është sebe për kresor, kërë Allah o zbretë rahmetin e tina, si kërëse tëtë Allah o nësurë në noshë në jetin dhejtë dherin dëmë dhejtë. Fëkullë të stagfiru rabbekum, inëhu kane gaffara. Dhe ju kërkani falin nga zotin juj, se do të, të gjeni zotin e juj falës. Jursilus seme alejkum midrara, aja Allah o do të zbretë prej qëllit shi, panda, wa ju mdidkum bi emualim vë beninë dhe do t'ju jap shumë pasuri dhe evlat, u yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, do të bën që kopshtet dhe lumet e ju të jenë të frytshëm. Andaj, shkaku thelbësor, shkaku i çdo suksesi në jetë është istighfarri, kërkimi i falës prej Allahut subhanahu wa taala. Allahu na fal inshallahu taala. Shkaku i katërt i shkatrimit populliv është refuzimi i dhuntive të Allahut dhe pesimizmi. Ose kjo e para, si kështë të populli, me imshu shkelm të mirave të zotit. Kjo është se bepë, kur për hapet kjo të dukurie e ligë në një shoqiri, Allah është katër një popull. Me imshu shkelm një metëve të Allahut. Dhe ghani, tani dhe t'i dhenë radha popullit se bepë. Ku shkak përse Allah e ka shketru këtë popull, kanë që i mpikrisht këto dytë dukurie negative. I kanë refuzur në zhurata të Allahut i kanë mëshu shkelmët një metëve të Zotit dhe ju në të regu pesimist mas, ksej, mas krejt asa jetë komode që kanë jetu Allah e ka shkatruat popull le ta lejojmë mësë mirë i Kur'anin sa bukur dhe sa qartë na përshkru në gjendin e këti populli Thot Allah subhanu vëtala na jetin pesmajt nësurën sebe le kad kene li sebe im fi meskenihim aje Thot ne i patë mëdhon banorve të sebejt dy shenjat mëdha Gjennetani anjiminin vashimal Në vendin ku kanë jetu E kanë pasë për mrekulli I kanë pasë dy lumej Në mes e kanë pasë Në mesion ku në ta Nënë gjatë një lumë Nënë të majtë një lumë Ujë i burimi existences Ujë i burimi gjithat mirave Kullu u minë riskë i robbikum Dhe ju thanë në banorëve të sebejt U shqeuni me riskën e zotit juj U ashkuru lehu Dhe tregoni mirë njës Falenderajni Zotin e ju që ka apkejtë të të të mira, beldetu në tajjibe, e kini një qytet, të rralë, një qytet të bukur se ju, kur kush nuk e ka këtë vendbanim, o rabbu nga furë dhe Zotin ju është fales nda juve. Mirë, fa, që ka ndodhi? Im shumë shkel në të mirave të Zotin. Kërani po e të rëgan, fa e aridu, refuzun. E këtën koken, nuk ishin knachur me këtë të të mira, Fërselna aleihim saylal 'ami. Dhe ne i bomb i dërgum aty ne ata dy lumej që ishte baza e çdo suksesi i bomb ata me vërhu dhe u shkatrën. U baddelnahum bi jannateihim jannatein. Dhe shëndrum ata dy lumej që ishin suksesi i çdo të mirë. Bereqeti i bomb ata dy lumej that. Kshterun ukulin hamtin o ath li sheni min sidr qalil a i bom do druna te gatet sot e e bune mbarin te egër barin e egër kam dalit me hojë me dinë fadallahi kam shku pikrisht ajo çka kam kan nxit me vizitu kët vend a jete kto a jete kam shku në Yemen nës mundet dikujt allah më ja bon asip me shku e kom par si thot kurani kan çen dy lumenj jeta e mirë A të dhe lu me njër shterë Dë drunat gëtë të thatë A din drunat i gëtë Po kur farë kiminët i pejtina Eve një bari i thatë Që ashajvanat së në hajnë atë bari Pse? I mirat, Allah ju qëj të në të mirat Im shumë shkelmë të miratë I kapi pesimizmi Nuk ishën të knaquur Me kretë të të mira A pëdër me im shkelmë të miratë Allah ju të dënanë Edhe dietarte, bashkore, në dietar po të psikologjisë dhe sociologjisë bashkërorë sa të ngon ton çuditën, po çuditën. Për shembull, ta marrim shtetet e skandinavisë, jon shtetet që e udhëheqin, i udhëheqin statistikat botërore në aspektin e mirëqenies sociale apo në atë aspektin e, e aspektin ekonomik, standardet janë më të larta. Edhe pse krik këto kushte ikan Ellë pse Mirqenia aty në aspektet sociale është shumë shumë i mirë, gjëja është shumë e mirë. Të na thinit aty kanë parë, punë, s'kan krizat. Vetvrasjet, pesimizmi, depresionet e shumta, sëmundjet e shumta mentale psikiqe janë prezente. Andaj njerëzit e mendjur që merren me këtë problematika, qofshin psikologë ose sociologë, kanë bërë studime. Çka do më thonit këtë kjo? kjo, kjo kjo është alarmim i rrezikshëm. Spo ju mungon kur gjò? Po e brojnë me vetën, po e virin me vetën. Po bllin hapa po e mbytin me vetën. Po e bllin marrin injeksionin po e mbytin me vetën. Po na tmirat të i ka, e ka vendin e punës. Kë pikë është kjo? Kjo dukuri që Kurani po t'rek vërejtin, bafar im, im shoqën shkelm tmirave të, të Allahut subhanahu wa taala. Ële po na kushet i ka, nuk është i kënaqur. E kjo mund të thonë edhe ne këtu. Unë jam vëllazën Allahu ul-Jalal yakayap ja në të mirë. Ja ka mëncuajka, bezhdugoj, bezhsperia, biznes, çorë të pesh. I mshon shkel të mirë të Allahu, do në me shku do medalën në perëndim. Ha po perëndim Allahu koment ajpni zhuplak ti, edhe ski më di të më qfill vallallai. Është po të pret. Da kiki ne kë. Ki, Allah i tonë na kushtet ja ka mëncu. Do me dalën në perëndim. E kjo është domethën, me i mshuh shkel të mirëve të Allahut ul xhelal dhe mos më ukrash me kushtet e mira që Allahu ti ka mëncu dhe ti e leqin nuk knaqish mirë po asë nuk e falenderon Allahun subhana vëtala për krejt atot mira që Allahut ka begatu e në fund Allahut e përfunden të regimin e këti popullit të sebes që thamë kanë jetu një men duke thonë fekalu rabbena bajd bejnë esfarina kanë thonë o zotin u ladhem në përultime që asë shumë Allah i ka bëa azab i në shku në parato vendit që i kanë rëthu të rajonit Niko taktu me un shkum, mamit, ma siçë ju kanë marr ato të, të mira, skalli, s'ka, ska berë çet, toka nuk është e pëllshme, bari i egër, as hyvanati spornon, ton do të më dal pikëti i vënti pikëti katundi, do të më ndruk katundin, po shkojm po lypin ku ka kushte më të mira, po lodhen kur kus pozojnë vend. Allah po e thot, po thoin "Rabbana baid baina asfarina", ozat jemi lont pri udhtimeve. Çfarë po mundem me nxon rend kur ko? Ha, ne e lekë antkeno çfarë kushte? që dhëtë Allah e po natash pojdenojnë për arsysat e shen zullom qartë vetë vetës nuk ishin në falen dëruzë dhe mirë njësën dajtë mira dhe dhe një meter dhe të Allah imshun shken të mira dhe të Allah nuk ishin të knachum tash ne pojdenojnë kështu fe gja alnehum e hadith e ke e forët fe gja alnehum e hadith dhëtë Allah tani na i kemi bua ta në të mbiseda në histori që ne po falim për ta ku jo u hupe O Farun yonkon dikur i kanë pas kthushët ku janë sot kanë mbet vetë me habet bo me bopërta o ma zaqëna hom kullë mëmzaq ke shprehë fortë qoran dhe i çoptum e i vëm çop çop vallahi do të më pas këta këta popull i vogël këta shqiptar të shkret që janë pa kok zdin ku shi od heç mos po bëhemi çop çop mos po bëhemi çop çop e po na upfia Jo pëse kanë historija pëse shuhet populli shqiptarë. Mirë po miskina, as dunjana as akiretin, e hupin edhe dunjan, e akireti është halama i rezikshëm. Pra to vlazen, do të marim sim dhe i bret prej shembojve të popojve të kalumë që Allah unë atërhejk vrejtjen. Shka ki pest i shkatrimit popojve është kër një shoqërija nashkalan urdhrimin punt mira dhe ndalimin nga të këqijatë. Kër një popullë dhe një shëqëri të rëgot indiferente ndaj harameve, ndaj një gjinahave, atyre ju ka ofru momenti i denimit si kërësë dhëtë pejgambira al-Islam dhe Allahi, ose do të urnonin pun të mira dhe do të ndaleni nga pun të këqia ose Allahot do t'ju denon të gjithë dhe juve. E kjo sëtë mungan në shëqërit tona fatkesisht, që në punën të ndëti, që në përbojnë në ta? Shka ki gjashti shkatrimit popullë dhe ë ndryshojnë kofi të Allahot që zdojnë. Kjo është shkak shumë i rizikshem. Lujnë me ligjitë Allahot, lujnë me farzin, lujnë me halalinë dhe me haramin, për me jaubo qëthin njerëzve. Kjo është shkak që Allahot e shkatronat popull që lunë me halalinë dhe me haramin. Sikë për se dhëtë pegamberi a.s. Shkaku pëse Allahot i ka shkatru popull të maherëshem, ka qenë se kur ka bo krim, i dopti e ka në gjyku Kur ka bu krim i fortë dhe i pasuri, nuk e kanë ngjiku, thot për këtë lloj ka shtru popit. Kur e bën dikush fajin, kriminali i pasur, i varfër, ja li ministrit, i drejtarit, i hodjes, i popit do të më marr dënimin. Nëse donë me sku për para ja shoqëri. Në momenti kur ka dredhi, i dopti, ai që s'ka mbështetje, që nuk ka krah, dënohet. A i që ka mbështeti dhe ka ka dhe pare, nuk denot atëhere, ata jënë shumë afer, Allah me shkatruat popull, Allah në mbrojtë se kjo është shumë prezente të këne, o lja dhe bëllja. Shkaku i shtatë dhe i fundit, normalisht, këto jënë disa prej shkacheve. Ka shumë shkacheve, njërë, po ne i kemi përmen, vëtëm ato që mendojmë se në më të në cishma është, kur njerëzit fillojnë me bo gjinahe hap tazi, kur njerëzit fillojnë me u z Kjo është sebebë, Allah me e bohelash një popull, o Allah në mbrovë dhe drejtovë të këtë popull, se kjo ka fillu me të madhe. Ash i qare! E subhanë Allah, ne kemi folë për këtë tem, menjërën mas mujtë, shajtë Ramazanit, gjunah qarë të hatë, kemi folë, se sa rëzik i madhë, qarë rëzikë është prej atune njërzve mendjehlejtë, që po bojnë gjunah e ash i qare, o vlazën, dhe Allahi po më dhem zemra po më digjet zemra kur po e shanë në mesin tonë në për rrugë tona një cilësit qëroditme që nuk është e jona asë si musimën asë si shqiptarë gjalli me qikën e re për qafën midis rrugës pa kur fërën barë edhe kanë fillu më në bo nërmali njëve ralli unë ata që shqetcohen e këse në krytë o bo nërmali, diska e zakonshme Allahu subhano të alash katronës Vien lërneti Vien lërneti pej 50 km lërk pej 5 du Edhe i malkumi Hepo kazënë pun të madhe Kuj e tibre Pej zhvizis këmë adhume E kom të të jume në popërqaf në rrugë tu Shajtan Pa ato dhazm E kam thonë një thjari Dëshroj të thamë prap Pa kur farë qëllimi Dëshroj të kuptoj mirë Që qëni Insoni Kër është përthe, Allah i rahmetë bovë që ka bovë taj? Bovë të hajvanë, hajvani me i keqi, veç feja, tuta dhe respektin dhe Allahot, mundet ato me eshti, me i korigju vepra dhe sielet e tina. Vëllai, në përrugë tona, se mo për kryqytetin tonë, të famë shëmë, më së falni mo, hella që bo, nuk dina është Bogradiri, është Prishtina, Mare, mare, halov, edhe rë dronë marihun a shiqare, drogë në përqoshe. A vlasën, kër fillojnë gjinat a shiqare më bo, ka ardhë momenti shumë afer, Allah me shkatru një popull, Allah në mbrojtë për shërit të më njëhletë verë. Pika e fundit për sante, që është pika e katërt, është ilaci cilat ju në të rrugë me parandalu denimet dhe hidrimet a locën, hanot ala që da ti në rrug që në ndihmojnë me parandalu shkatrimin dhe zhdukjen, për arsi se ne e mi shumë të interesum që në këtë popull mu kultivu dhe me mbrëtru ato ndjenjat pynore të islamit.